Стаються із нами, мої запаси паперу складаються з п'яти пошарпаних нотатників і купи розрізаних аркушів, а стилографічний олівець маю лише один. Але поки моя рука збереже здатність ворушитися, не перестану фіксувати докладну хроніку усіх наших пригод і, пам'ятаючи, що ми єдині з усього людського роду стали свідками цих дивовиж. Покваплюся описати їх, поки вони ще свіжі в моїй пам'яті, і поки нас не спіткала зла доля, якої нам, мабуть, не уникнути. Чи зможе Замбо доправити мої листи до берегів Амазонки? Чи привезу я їх із собою до Лондона, неймовірним чином вирвавшись звідси? Чи потраплять вони до рук якогось сміливця, котрим, можливо, дістанеться до плато на вдосконаленому моноплані. Нічого цього я не знаю, але як би там не було, мене не покидає тверда впевненість, що ці записи стануть класичною повістю про справжні пригоди і що їх чекає безсмертя. Наступного ж дня, після того, як негідник Гомес влаштував нам пастку на плато, ми багато в чому поповнили свій життєвий досвід. Втім, перше випробування, яке випало того ранку на мою долю, не вселило мені особливих симпатій до місця, куди нас занесла доля. Я заснув лише на світанку і, прокинувшись, побачив у себе на лиці щось дивне. Під час сну... Моя права штанина трохи задерлася, і тепер між нею і носаком на нозі сиділа велика багряно-червона виноградина. Здивований цим, я лише торкнувся до неї, аж раптом, на превеликий жах, і відразу виноградина луснула у мене між пальцями, бризкаючи на всі боки кров'ю. На мій лемент прибігли обоє професорів. Назвичайно цікаво! Зауважив Самерлі, нагнувшись наді мною, величезний кліщ, і наскільки я знаю, не занесений у жоден класифікатор. Ми пожинаємо перші плоди нашої праці, повчальним тоном прогудів челенджер. Доведеться назвати його Локсодес Малоні. Але, мій юний друже, що означає така дрібниця, як укус кліща. Порівняно із тим, що ваше ім'я буде надруковане в славетних аналах зоології. На жаль, ви розчавили цей чудовий екземпляр у момент його насичення. — Яка гедота! — вигукнув я. На знак протесту професор Челленджер підняв свої волохаті брови та заспокійливо поплескав мене по плечу. «Учиться дивитись на речі з наукової точки зору. Розвивайте в собі неупередженість ученого», – порадив він. «Для людини з філософським складом мислення, на зразок мене, цей кліщ із його ланцетоподібним хоботком і шлунком, що розтягується, є таким же прекрасним витвором природи, як, скажімо, павич або північне сяйво». Мені боляче чути, що ви відгукуєтеся про нього настільки несхвально. При певному старанні ми зможемо роздобути другий такий самий екземпляр. В цьому я не сумніваюся. Я також у цьому не сумніваюся. понуро відгукнувся Самерлі. Бо цей другий екземпляр ще не заліз вам за комір, Челенджер. Так і підстрибнув на місці. Заревів як бугай і став дерти на собі куртку та сорочку. Ми з Самерлі так звеселіли, що навіть не могли йому допомогти. Нарешті нам якось вдалося оголити могутній торс челенджера. Обхват грудей 54 дюйми за міркою кравця і упіймати кліща, який заплутався в нетрях чорного волосся що вкривало груди професора, і не встиг заподіяти йому якоїсь шкоди. Виявилося, що навколо усі кущі аж кишать від цього огиддя, і ми вирішили перенести стоянку в інше місце. Але спочатку треба було ще домовитися із нашим вірним негром, котрий незабаром з'явився на вершині скелі із банками какао та паками сухарів. Усе це він переправив до нас. І решти провізії внизу ми звеліли йому відкласти собі запас на два місяці, а усе, що залишиться, роздати індіанцям в нагороду за службу і у вигляді застави за доправляння наших листів на Амазонку. За кілька годин ми побачили, як вони один за одним, кожен із вузликом на голові, потягнулися по рівнині, Цією самою дорогою, якою ми прийшли сюди. Замбо влаштувався в нашому маленькому наметі біля підніжжя пірамідальної скелі та залишився єдиною нашою сполучною ланкою із зовнішнім світом. Тепер нам треба було виробити план дій на найближчий час. Ми перенесли стоянку із повного кліщів чагарнику на невеличку галявину, оточену з біч деревами. Посеред галявини лежало кілька гладких великих каменюк. Тут же поблизу било свіженьке джерело, і ми, задоволені чистотою та комфортом, взялися розробляти плани вторгнення в нерозвідану країну. У густому листі перегукувалося птаство. Гучніше за всіх лунав протяжний свист Якоїсь зовсім незнайомої нам співачки. Жодних інших ознак життя ми тут не помітили. Перше, що нам треба було зробити, це скласти докладний список нашого майна, щоб точно знати, на який час можна вважати себе забезпеченими. Виявилося, що запасів у нас цілком достатньо. Ми врахували все. І принесене із собою і переправлене полин вінегром. Але що було найважливіше, беручи до уваги ці небезпеки, які нам, ймовірно, не оминути, у нас були всі чотири гвинтівки, 1300 набоїв до них, дробовик і близько 150 куль середнього калібру. Провіанту нам мало вистачити на кілька тижнів, тютюну хоч обкурися. Був і певний науковий інструмент, в тому числі потужний телескоп і хороший польовий бінокль. Усе це ми склали на галявині, а як перші запобіжні заходи нарізали ножами колючих гілок і спорудили з них огорожу, ярдів 15 у діаметрі. На перший час цей майданчик мав слугувати нам штаб-квартирою, притулком, в разі якогось несподіваного нападу та складом усього майна. Цей табір назвали «Фортом Челленджера». Ми покінчили з облаштуванням на новому місці лише до полудня, але спека не дуже нас мучила. Загалом температура та характер рослинності на плато ближче до помірного поясу. Серед дерев, що кільцем оточували галявину, були бук, дуб і навіть береза. Величезний гінго, що височив над усіма своїми сусідами, затінював наш форт, Могутнім гіллячям і звіяло подібним листям. Під його покровом ми й продовжували бесіду, надавши слово лорду Джону, котрий узяв на себе командування експедицією в ці рішучі для нас години. Поки нас не почують і не побачать якісь живі істоти, звіра або людина байдуже, ми в безпеці. Заявив він. Але варто лише їм дізнатися про нашу появу на плато і спокійному життю капець. Поки що ми, здається, не викликаємо якихось підозр. Тому на перших порах треба зачаїтися та вести розвідку вкрай обережно. Це не заважає поволі придивитися до сусідів, перш ніж почати обмін візитами. «Але ж нам треба просуватися далі!» «Не впевнено!» Озвався я. «Милий хлопче, маєте цілковиту рацію. Ми будемо просуватися в межах, дозволених здоровим глуздом. Заходити занадто далеко не раджу. Треба робити такі вилазки, щоб будь-якої миті можна було повернутися сюди, в наш форт. І, що найважливіше, жодного пострілу, хіба лише в тому випадку... Якщо від нього буде залежати ваше життя. Однак ви вчора вистрілили, зауважив Саммерлі. Ну, знаєте, мені вибирати не доводилося, та й навряд чи звук віднесло далеко в глиб. Учора віяв потужний вітер з боку плато. До речі, а як ми його назвемо? Адже це нам вирішувати. Було внесено кілька пропозицій більш-менш вдалих. Але останнє слово залишилося за челенджером. Тут довго думати нема чого, сказав він. Плато буде названо на честь піонера, котрий його відкрив. Країна мейпла -Уайта. Так ми і назвали Плато. Під цим ім'ям воно нанесене на мапу, складання якої доручили мені. Під цим ім'ям. Сподіваюся, воно увійде і в майбутні атласи. Перед нами лежало невідкладне завдання проникнути мирним шляхом Україну Мейпла Вайта. Ми встигли переконатися на власні очі, що в ній живуть якісь дивні істоти, а замальовки американці обіцяли нам появу інших і ще страшніших почвар. Нарешті у нас були всі підстави вважати, що на плато є й люди, про лютість котрих свідчив скелет, пропоротий бамбуком. Не плекаючи жодних надій на порятунок, ми знали, що небезпеки підстерігають нас на кожному кроці, і вирішили вжити всіх застережних заходів, які підказував лорду Джону його досвід. Але хіба ми могли довго затримуватися на порозі цього таємничого світу, якщо нас млоїло бажання якомога швидше проникнути в саме його серце? Отже, ми завалили кущами вхід у табір і, залишивши всі наші припаси під захистом терену, повільно. І дуже обережно рушили в невідомість Вздовж русла невеликого потічка Який починався з джерела на Галявині І мав слугувати нам дороговказом Після повернення Не встигнувши як слід відійти від табору Ми одразу ж натрапили На перші ознаки дивовиж, Що нас очікують У густому лісі було багато дерев Зовсім мені незнайомих Але наш ботанік Самерлі, впізнав тут цикадеї та кілька видів хвойних, що давно зникли з лиця землі. Пройшовши лісом кілька сот ярдів, ми вийшли до місця, де струмок розливався доволі широкою заплавою. По її краях ріс густий високий очерет, який професор Самерлі класифікував як вид хвощів. Тут же на вітрі гайдала верхівками і деревовидна папороть. Лорд Джон, котрий йшов попереду, раптом зупинився і підняв руку. «Погляньте!» – спонукав він. «Оце так слід! Тут, мабуть, тинявся прабатько усіх птахів!» На в'язкій твані чітко виднілися величезні трипалі сліди. Вони вели через болото до лісу. Ми зупинилися біля цих страшних відбитків. Якщо тут і справді пройшла птаха, бо яка ж іще тварина могла залишити такі сліди, то її лапа набагато більша, ніж у Страуса. так розміри цього гіганта навіть важко собі уявити. Лорд Джон уважно озирнувся у Сібіч і вклав два набої в свою великокалібрну гвинтівку. Присягаюся честю мисливця, зрунив він, що сліди зовсім свіжі. Ця істота пройшла тут якихось десять хвилин тому. Бачите, вода ще не встигла заповнити он ту ямку, де лапа глибше занурилася в твань. Господи, а от і слід дитинчати. І справді, паралельно до великих слідів, йшли такі ж але маленькі. А що ви скажете про це? Переможно вигукнув професор Саммерлі, вказуючи на слід, схожий на відбиток п'ятилапої людської руки. ВЕЛЬТ! Вигукнув Челленджер, не тямлячись від захвату. Я бачив такі відбитки у вельтських шарах. Ця істота пересувалася на задніх трипалих кінцівках, випроставшись на увесь зріст. А передніми п'ятипалами допомагає собі при ходьбі. Ні, мій любий Рокстоне, це аж ніяк не птаха. Звір? Ні, плазун. Динозавр. Це він і ніхто інший. 90 років тому такі сліди збили з пантелику одного вельми поважного вченого із Сасексу. Але хто б міг мріяти? Тоб б міг мріяти, що нам доведеться побачити?» Останні слова Челенджер договорив пошипки, а ми так і завмерли від здивування. Сліди ввели нас від болота до густих заростей чагарнику. За ним серед дерев була велика прогалина, і по ній прогулювалися п'ятеро дивних істот, Таких мені ще ніколи не доводилося бачити. Ми зачаїлися за кущами і довго розглядали їх. Як я вже сказав, вони гуляли в п'ятьох. Двоє дорослих і три дитинчати. Їхні розміри вразили нас. Навіть маленькі були з ростом із слона. А про дорослих вже й згадувати не варто. Їхня луската, як у ящирок шкіра... Вилискувала на сонці бурочорними переливами. Усі п'ятеро стояли на задніх лапах, спираючись на широкі та всі хвости. А передніми п'яти притягували до себе зелені гілки і обгризали з них листя. Щоб у вас було повне уявлення про цих страховиськ, скажу, що вони нагадували гігантських футів у двадцять завишки кенгуру. Критих темною крокодилячою шкірою. Не знаю, скільки часу ми простояли там, як зачаровані, витрачаючись на це надзвичайне видовище, потужний вітер віяв у наш бік, кущі слугували хорошим укриттям, отже, можна було не остерігатися, що чудовиська нас виявлять. Час від часу дитинчата. Ставали до незграбної забави, підстрибували і з глухим виляском гепалися на землю. Їхні батьки, мабуть, володіли нечуваною силою, бо один із них, не дотягнувшись до листя на верхівці достатньо високого дерева, обхопив його передніми лапами і переламав стовбур навпіл як тоненьку гілочку. Вчинок цей свідчив водночас про дві речі. Продобряче розвинену мускулатуру та недорозвинений мозок, оскільки дерево звалилося по чварі прямо на голову, і вона гучно залементувала. Величезні розміри явно не відповідали ступеню витривалості, дарованому їй природою. Подія з деревом Лейбонь змусила істоту насторожитися, бо вона повільно почвалала в ліс у супроводі своєї пари, «І трьох гігантських дитинчат. Якийсь час ми бачили, як їхні огидні чорні спини виблискували в хащі, а голови пірнали вгору і вниз над чагарником. Потім вони зникли серед дерев. Я поглянув на своїх товаришів. Лорд Джон стояв тримаючи палець на спусковому гачку, а його очі аж палали мисливським азартом». Чого б він тільки не дав за те, щоб повісити одну таку голову над каміном у своїй кімнаті, поруч із двома схрещеними веслами. І все ж розсудливість взяла в ньому гору, бо він знав, що ми тільки в тому випадку зможемо промикнути в таємниці цієї невідомої країни, якщо її мешканці не будуть навіть Підозрювати про наше існування. Обидва професори неначе оніміли на радощах. Забувши про все на світі, вони несвідомо схопилися за руки та так і завмерли на місці, наче двійко маленьких дітлахів, яких заціпило при витріщенні на якийсь диво із див. На губах Челленджера застигла янгольська посмішка. Його щоки здулися яблучками. Жовчина Гримаса зникла з обличчя Самерлі, поступившись місцем виразу побожного захвату. Ну, кодімітіс! вигукнув нарешті він. Що ж скажуть про це в Англії? Любий мій Самерлі, по секрету можу вам повідомити, що саме скажуть в Англії, відповів Челенджер. Там скажуть, що ви. Страшенний брехун і шарлатан, котрий не має жодного стосунку до науки. Те ж саме, що ви і вам подібні казали про мене. А якщо ми покажемо світлини? Фальшивка, Саммерлі, груба підробка. А якщо, якщо надамо речові докази? А ось тоді... Вони від нас не відвертяться. Мелоун і його банда з фліт і ще співатимуть нам до фірамби. Запам'ятайте, 25 серпня ми бачили в країні Мейпла Уайта п'ять живих ігуанодонів. Зробіть відповідний запис у своїй книжечці, мій юний друже, і повідомте про це. «Вашу жалюгідну газетку!» «І приготуйтесь до того, що редактор викине вас на вулицю», – додав лорд Джон. «На тих широтах, де стоїть Лондон, усе виглядає дещо інакше, любий мій хлопче. Хіба є мало людей, котрі ніколи не розповідають про свої пригоди, лише зі страху, що їм не повірять? Хто їх за це засудить?» «Мене місяць, другий, і нам самим це буде здаватися сном!» «Як ви назвали, до речі, цих чудовиськ?» «Ігуанодони!» – повторив Самерлі. «Відбитки їхніх ніг знайшли в Гастінських пісковиках, у Кенті та Сасексі. Вони жили на землях Південної Англії, поки там не бракувало зелені, якою вони харчуються. А потім умови змінилися». «І звірі тишком-нишком вимерли. Тут, мабуть, усе залишилось, як було, бо юганодони дони продовжують існувати досі». «Якщо ми колись виберемося звідси живими, я без такої голови додому не повернуся», – заявив лорд Джон. «Зачекайте, африканські мисливці, ви ще у мене позеленієте від заздрощів». Однак, друзі, не знаю як вам, а мені увесь час здається, що ми ось-ось втрапимо в якусь серйозну халепу. Те ж саме відчуття грізної таємниці було й у мене. У лісових сутінках таїлися жахіддя, і серце мимоволі стискалося від страху, коли ми вдивлялися в цю густу зелену гущавину. Правда... Велетинські і Гуанодони були зовсім безпечними телепнями, які не могли заподіяти нам якоїсь особливої шкоди. Але хто зна, чи не збереглися в цьому світі див інші велетні, які таяться зараз у своїх лігвищах серед скель і кущів, і тільки вичікують мить, аби кинутися на нас». Я маю дуже туманну уяву про доісторичне життя, але пригадую, як мені якось потрапила до рук одна книжка, де йшлося про тварин, для яких наші леви та тигри були такою ж легкою здобичю, як мишка для кішки. Що коли такі чудовиська живуть у лісових нетрях країни мейпла -Уайта. Того ранку... А це був наш перший ранок у нерозвіданій країні. Ми переконалися, що небезпеки підстерігають нас тут на кожному кроці. Ця пригода була просто огидною, і мені навіть неприємно згадувати про неї. Якщо лорд Джон має рацію, і галявину, на якій паслися ігуанодони, ми будемо згадувати як сон, то болото із птеродактилями залишиться у нашій пам'яті страшним жахіттям. Зараз розповім, як усе було. Ми просувалися лісом дуже повільно, частково тому, що лорд Джон, як розвідник, не дозволяв нам наздоганяти себе, а частково через обох професорів, котрі інколи захоплювалися якимось невідомим їм видом квітки або комахи. Милі через три-чотири, Дерева вздовж правого берега струмка порічали, і перед нами відкрилася іще одна прогалина. За густою облямівкою чагарнику громадилися кам'яні брили. Вони зустрічаються на плато повсюдно. Ми повільно рушили туди крізь кущі, які сягали нам до пояса, і раптом почули десь зовсім близько звуки – чи то курликання, чи то сичання – що зливалися в невиразний гул, від якого тремтіло повітря. Лорд Джон подав нам знак зупинитися і, пригинаючись на бігу, кинувся до каміння. Він поглянув поверх нього, сіпнувся і, мабуть, забувши про наше існування, довго стояв, поглинений видовищем, що відкрилося його очам. Нарешті він поминив нас до себе, показуючи знаками, що необхідно дотримуватися обережності. Я збагнув з його вигляду, що за кам'яними брилами ховається якесь диво, а може навіть серйозна небезпека. Ми підповзли до лорда Джона та зазирнули вниз. Перед нами з'яйла глибока улоговина, ймовірно один із тих невеликих кратерів, яких багато є на плато. На дні цієї вирви, ярдів за сто від того місця, де ми лежали, за лінією очерету поблискували вкриті зеленю застояні калюжі. Місце й так було похмуре, але, споглядаючи на його мешканців, мені мимоволі згадалися сцени з сьомого кола дантового пекла. Тут гніздилися птеродактилі. Сотні й сотні птеродактилів. Ямина так і кишіла ними, дитинчата повзали біля води, а їхні гидкі матусі висиджували на мілні яйця у твердій жовтуватій плівці. Ось ця ця рухома маса ящерів, що б'ють крилами, оглушала повітря лементом і поширювала навколо себе такий страшний сморід, що намажну дота підступила до горла, а вище кожен на своєму камені сиділи величезні сірі самці, схожі на висхліопудала, сиділи зовсім нерухомо, немов мертві, і лише лупали очима, налитими кров'ю та зрідка клацали дзьобами за бабками, що пролітали повз них. Їхні гігантські перетинчасті крила, зігнуті в передпліччях, були притиснуті до боків, і від цього в їхньому вигляді мені ввижалося щось людське. Вони нагадували мені бабусь, що кутаються в марзенні кольору павутини шалі, із яких визирали лише хижі пташині голови. Рахуючи і великих, і маленьких, в Улоговні було не менше тисячі цих мерзенних тварюк. Обидва наших професори так зраділи можливості близько вивчати життя до історичного світу, що охоче просиділи тут увесь день. Вони показували нам здохлу рибу та птахів, що валялися серед каміння і, вочевидь, слугували їжею для птеродактилів і вітали одне одного із тим, що внесуть нарешті ясність у питання, чому кістки цих літаючих ящерів у такій кількості зустрічаються в ряді місць, наприклад, у кембриджських пісковиках. Тепер уже не залишаються сумнівів, казали вони, що птеродактилі, як пінгвіни, жили з граями. Зрештою, бажаючи довести колезі якусь свою тезу «Челленджер», висунув голову за каменя і мало не накликав біду на нас усіх. Найближчий до нас самець раптом пронизливо зашипів, змахнув перетинчастими 20-футовими крилами і здійнявся в повітря. Самки з дитинчатами збилися в купу ближче до води, а чатові один за одним злетіли в небо. Дивовижне видовище. Встановили ці огидні тварюки, які сотнями ширяли над нами. Худко немов ластівки, розрізаючи повітря крилами. Втім, ми незабаром второпали, що милування цим видовищем до добра не приведе. Спочатку теродактилі кружляли високо в небі, мабуть перевіряючи, наскільки значна небезпека. Потім... Поступово стискаючи коло, стали спускатися все нижче і нижче. Нарешті сухий шелест їхніх гаспидно-чорних крил досяг такої сили, що мені, мимоволі, згадалося литовище Гендону в дні змагань. «Стережіться!» – вигукнув лорд Джон, хапаючи гвинтівку за люфу. «Біжіть прямо до лісу і тримайтеся купи!» Але коло над нами Уже зімкнулося Птеродактилі Майже зачіпали нас крилами По обличчю Ми били їх прикладами Але удари Припадали в щось м'яке Та не завдавали їм якоїсь шкоди І раптом, Із цього гаспидно-чорного Блискучого кола висунулася довга шия Лютий дзьоб Цілив прямо в нас За ним «Іще один! Іще!» Самерлі зойкнув і затолив руками закривавлене обличчя. Я відчув сильний поштовх у потилицю і мало не втратив свідомість від болю. Челенджер упав. Я нагнувся допомогти і упав на нього, звалений іще одним ударом ззаду. Тієї ж миті лорд Джон вистрелив. Я підняв голову і побачив що один із птеродактилів б'ється на землі з перебитим крилом, бризкає слиною із роззявленого дзьоба і люто обертає виряченими налитими кров'ю очима. Справжній чортяка із картини якогось середньовічного маляра. Його побратими, перелякані звуком пострілу, златіли до гори і стали кружляти над нашими головами. «Тепер рятуйтесь!» – наказав лорд Джон. Ми побігли на пролом крізь чагарник, але біля самого узліся герпії знову наздогнали нас. нас. Самерлі збили з ніг, ми підняли його та кинулися під дерева. У лісі небезпека минула, бо птеродактелям із їхніми величезними крилами ніде було розвернутися між гілок. Ми повертались до табору в досить жалюгідному стані, а вони... І ще довго проводжали нас, роблячи кола в блакитному небі на такій висоті, що знизу їх можна було б сприйняти за звичайнісіньких голубів. І лише тоді, коли нас приховали лісові хащі, птеродактилі припинили гонитву. «Надзвичайно цікава і повчальна пригода!» Зауважив Челленджер, обмиваючи в струмку розпухле коліно. Тепер, Самерлі, ми з вами точно знаємо, як поводяться розлючені птеродактилі. Самерлі в цей час втирав кров, що лилася із садна на чолі, а я перев'язував достатньо глибоку рану на шиї. Лорд Джон відбувся легше за нас. Чудовисько лише подряпало йому плече та розірвало сорочку. Варто зазначити, продовжував Челенджер, що наш юний приятель отримав колоту рану, а вирвати такий жмутий сорочки лорда Джона можна було лише зубами. Мене ж били крилами по голові. Таким чином, ми познайомились і з розмаїтими способами атаки птеродактилів. ще трохи, і нам настав би гаплик», – серйозним тоном промовив лорд Джон. «Мерзеннішу смерть навіть важко собі уявити, стати жертвою цих огидних почвар. Мені дуже не хотілося стріляти, але вибору не було. Ми б не сиділи зараз біля струмочка, якби не ваш постріл». Переконано, промовив я. «Будемо сподіватися, що моя стрілянина справі не нашкодить», – зніяковів лорд Джон. «У тутешніх лісах, мабуть, часто лунають звуки не менш гучні. То гілка зламається, то впаде ціле дерево. Однак на сьогодні сильних вражень вистачить. Ходімо краще до табору, пошукаємо в нашій аптеці карболки». «Хто цих гадів знає? Може їх укуси отруйні?» Але з того часу, як стоїть світ, навряд чи на долю людини випадало стільки пригод за один день. Нас підстерігала нова несподіванка. Ми вийшли берегом струмка на Галявину і, побачивши колючу огорожу, яка оточувала наш форт, вирішили, що цього разу наші випробування скінчилися. Однак відпочивати нам не довелося. Вхід у форт Челленджера був завалений, як і раніше. Огорожа була ціла, але все ж ми відразу второпали, що в час нашої відсутності тут хтось побував. Непроханий гість не залишив на землі жодних слідів і лише нависла над табором величезна гілка дерева Гінгго, видавала прибульця з головою. Що ж до його сили та зухвалості, то про це ясно свідчив стан нашого складу. Усі речі були розкидані по галявині, а одна бляшанка з м'ясом розчавлена. Мелебонь у такий спосіб Зайда намагався витягнути її в міст. Від скрині з набоями залишилися хіба що тріски, а біля неї валялася зім'ята гільза. Невиразний страх знову стиснув наші серця, і ми стали злякано вдивлятися в густі тіні під деревами, чекаючи, що звідти ось-ось з'явиться щось жахливе. Яке ж полегшення ми відчули, коли почули цієї миті голос «Замбо», і, підійшовши до краю плато, побачили на вершині кручі його усміхнену фізію. «Усе добре, пане Челленджер! Все добре!» крикнув він. «Замбо тут! Не бійся! Коли покличеш Замбо, він завжди буде тут!» Дивлячись на чесного негра та на неосяжну рівнину, що простягалася мало не до приток Амазонки, ми згадали, що це все ж ХХ століття, що ми живемо на Землі, а не на якійсь повній первісного хаосу планеті, куди нас перекинуло чарівною силою. Але як важко було уявити собі, що від бускової лінії горизонту рукою подати до великої річки, по якій ходять великі пароплави, що люди там балакають про свої маленькі життєві справи. В той час, як ми запроторені в первісний світ до допотопних істот і можемо лише задивлятися в той бік і тужити за світом, сповненим для нас стількома радощами. У мене залишився ще один спогад, пов'язаний із цим незвичайним днем. Ним і скінчу свого листа. Отримані поранення Явно подіяли на нерви обох професорів І вони Затіяли гарячу суперечку Про те До якого роду до історичних ящерів Належать наші вороги До птеродактиля Чи до діморфодону Справа вже дійшла до обміну образами Щоб не чути їхньої сварки Я відійшов у бік Сів на стовбур заваленого дерева І машинально закурив люльку За кілька хвилин Переді мною виросла постать лорда Джона. «Слухайте, Мелоун», – сказав він. «Ви добре запам'ятали те місце, де гніздяться ці тварюки?» «Звісно, запам'ятав. Щось на кшталт вулканічного кратера, чи не так?» ж, сказав я. «А який там ґрунт? Звернули увагу?» «Самі скелі та каміння». Ні, біля самої води, де росте очерет. Щось синювате, начебто глина. Саме так, вулканічний кратер і синя глина. А чому це вас цікавить? – спитав я. Та ні, це я так, – відповів лорд Джон і неквапливо попрямував туди, де усе ще лунали голоси наших учених сперечальників. Напружений, різкий тенор Саммерлі і гучний бас Челленджера. Я, ймовірно, забув би слова лорда Джона. Але тієї ночі мені довелося почути їх від нього і ще раз. Синя глина. Синя глина у вулканічному кратері. Це було останнє, що долинуло до мене. Крізь дрімоту, після чого, намучившись за день, я занурився в міцний сон. Розділ одинадцятий. Як я став героєм дня. Застереження лорда Джона Рокстона виправдалися. Укоси чудовиськ, що напали на нас, були отруйними. Наступного ранку після нашої першої пригоди на плато... У мене й у Саммерлі почалися дошкільні болі, і трясло немов у лихоманці. А в Челленджера так спухло коліно, що він ледве міг стати на хвору ногу. Тому ми провели весь день у таборі, намагаючись у міру сил допомагати лорду Джону, котрий займався зміцненням терену, нашого єдиного захисту від ворогів. Пригадую, як зараз що мене із самого ранку переслідувало тоді дивне відчуття. Все здавалося, що за нами уважно стежать. Але хто і звідки цього я не міг сказати? Я не витримав та поділився своїми страхами із Челленджером, котрий не забарився приписати їх розумовому розладу, нібито викликаному моїм гарячковим станом. Як би там не було, але я раз по раз продовжував озиратися в різні боки, готуючись побачити щось, і нічого не помічаючи, крім темної купи гілок, із яких була складена наша колюча огорожа, та похмурих склепінь зелені, що вінчали стовбури величезних дерев, і все ж упевненість, що якийсь недоброзичливий спостерігач ховається за два кроки від нас, не лише не покидала мене. Але ставала все дужчою та певнішою. Я згадав забонний страх індіанців перед грізним курупурі, що ховається в лісовій глушині, і вже був готовий повірити, що це злий дух позбавляє спокою тих сміливців, котрі залазять у таїну його священної твердині цієї ночі, нашої третьої ночі в країні Мейпла одна подія. Справила на нас гнітючі враження та змусила зайвий раз подякувати лорду Джону, що не пошкодував зусиль, аби зміцнити Форт Челенджера. Ми спали біля згаслого багаття, аж раптом нас розбудили, точніше, буквально підняли на ноги шалені ревіння та вереск. Не знаю, з чим можна порівняти той леменд. Що лунав десь зовсім поруч з нашим табором, бо мені не доводилось чути нічого страшнішого. Він роздирав повітря, немов гудіння паротяга, не маючи ані чистоти, ані чіткого звуку. Ми затиснули вуха, намагаючись не чути густого вібруючого гуркоту, сповненого безмежного жаху і мук. Нерви не витримували такої напруги. І я увесь вкрився холодним потом, а моє серце завмерло в грудях. Здавалося, усі жалі життя, всі його незліченні страждання, все, в чому воно може звинуватити небо, злилось воєдино в цьому страшному, болісному воланні. І ніби акомпануючи дзвінким крикам, наче відтіняючи їх, там же, рокотавчись у ривчастий, низький регіт, Чиєсь радісне гортанне гарчання. Цей жахливий дует тривав хвилини три-чотири. Він переполошив усіх птахів, що спали на деревах. І так само раптово стих. Ми довго мовчали, вражені почутим. Потім лорд Джон підкинув хмизу в ватру. Червоні відблизки вогню освітили напружені обличчя моїх товаришів і замерехтіли в листі над нашими головами. «Що це? Що це було?» – пошипкою спитав я. «Вранці дізнаємось», – сказав лорд Джон. «Це десь зовсім близько, недалі від тієї прогалини». «Ми удостоїлися честі підслухати відголос до історичної трагедії» що розігралася в очеретах лагуни юрського періоду, коли великий ящер прикінчив у багні свого слабшого побратима, проголосив челенджер із надзвичайною навіть для нього врочистістю. «А вже ж людина багато виграла, з'явившись на землі трохи пізніше». На зорі світобудови їй довелося б зустрітися з такими почварами, які не злякалися б ані її мужності, ані її винахідливості. Хіба допомогли б йому стріли, праща чи спис при зіткненні із тими силами, які розгулялись сьогодні вночі? Навіть сучасна гвинтівка не дасть вам переваги при зустрічі з таким могутнім чудовиськом. «Проте я усе ж ставлю на мого милого друзяку», – зронив лорд Джон, погладжуючи люфу свого експресу. «Але не сперечаюся. У цього страховиська були б чималі шанси на успіх». Самерлі підняв руку. «Цить!» Прошепотів він. «Мені щось причудилося!» Мертву тишу порушив глухий і мірний тупіт. Якась тварина пробиралася в хащах, обережно ступаючи важкими лапами. Істота повільно обійшла наш форт і зупинилася біля входу. Ми почули чиєсь дихання із присвистом. Ми схопилися за гвинтівки. А лорд Джон, розсунувши кущ терену, проробив у ньому щось на кшталт амбразури. «Прокляття!» – прошепотів він. «Мені здається, що я його бачу!» Я зазирнув в амбразуру поверх плеча лорда Джона. І справді у густій тіні під деревом виднілася іще густіша тінь. Дика міць і лють відчувалося в цьому первісному звірі, що припав до землі. Зростом він був не вищим за коня, але його важкі контури свідчили про надзвичайну силу. Лише у надпотужного організму могло бути таке дихання переповнене, рівне, як у парового котла. Чудовисько ворухнулося. І я побачив його страшні очі, що блиснули зеленим вогнем. І тут же почувся шурхіт. Воно повільно рушило вперед. «Зараз стрибне», – сказав я і зняв запобіжника. «Не стріляйте», – шепнув лорд Джон. «Хіба можна стріляти такої тихої ночі? Звук буде чутно на кілька миль. Прибережіть це наостанок». Якщо воно перетне позначку огорожі, нам амінь, заявив Саммерлі із нервовим смішком. Перестрибнути ми йому не дамо, видихнув лорд Джон, але стріляйте лише в випадку крайньої необхідності. Можливо, я і так із ним упораюся, варто спробувати. Важко уявити собі відчайдушніший вчинок, аніж той. Який скоїв лорд Джон. Він схилився над багаттям, вихопив з вогню палаючу гілку і в одну мить прослизнув крізь вузький отвір, пророблений в огорожі. Чудовисько із грізним гарчанням рушило вперед. Не вагаючись ані хвилини, лорд Джон швидко та легко підбіг до нього і тицнув палаючою гілкою в саму його морду. Переді мною. Усього лише на мить промайнула огидна маска гіганської жаби. Бородавчаста, немов уражена проказою шкіра та величезна паща, вся у свіжій крові. І одразу ж в кущах почувся тріск, і наш страшний гість зник у лісовій гущавині. Я так і думав, що він злякається вогню. Із нервовим сміхом мовив лорд Джон, повернувшись за огорожу і жбурнувши гілку в багаття. «Ви ризикували життям!» – хором вигукнули ми. «А що мені залишалось робити? Якщо б це чудовисько опинилося серед нас, ми б перестріляли один одного. Стріляти через огорожу також не мало сенсу. Тоді воно б точно стрибнуло сюди. А така стрілянина...» Видала б нас із головою, і більше нічого. Загалом вважаю, що ми легко відбулися. Але що ж це був за звір? Наші вчені-мужі нерішуче перезирнулися. «Не беруся більш-менш точно визначити цю істоту», сказав Саммерлі, розпалюючи люльку біля багаття. «Така обережність властива лише людям і справжнім науковим складом мислення!» Челенджер навіть зійшов до компліментів. «Я також обмежуся лише загальним твердженням, що сьогодні вночі ми зіткнулися з одним із видів хижого динозавра. Про можливість їхнього існування на плато ви вже від мене чули». «А поза як про багато доісторичних видів до нас не дійшло жодної інформації», – додав Саммерлі. «З нашого боку було б необачно думати, що ми зможемо назвати кожну живу істоту, яка нам зустрінеться тут». «Маєте цілковиту рацію. Наші можливості обмежуються дуже приблизною класифікацією. Зачекаємо до завтра». Там буде видніше А наразі Ну, ми краще повернімося До перерваного сну Але за умови Що один із нас Залишиться чатувати Рішуче заявив лорд Джон У такій країні Краще жартувати, друзі Надалі Пропоную встановити нічні чергування По дві години на зміну Тоді першим чатовим Стану я Бо якраз хотів досмалити люльку, запропонував професор Самерлі. З того часу ми більше ніколи не лягали спати без охорони. Вранці причина шаленого лементу, що розбудив нас, прояснилася прогалина, де ми бачили ігуанодонів, стала ареною справжнього бойовиська. Поглядаючи на ці калюжі крові та величезні шматки м'яса, розкидані по зеленій траві, можна було припустити, що тут полягло чимало звірів. Але при найближчому розгляді, осі ці останки виявилися частиною туші одного ігуанодона, буквально розтерзаного на клапті іншим звіром. Якщо не більшим, то безумовно лютішим. Обидва професори затіяли наукову суперечку, ретельно оглядаючи кожен шматок, який зберіг на собі сліди безжальних іклів та величезних кіхтів. «Робити зараз якісь висновки передчасно», – зазначив професор Челенджер, зиркаючи на шматок білого м'яса, що лежав на його колінах. Судячи, і з деяких даних, нападником був... Шаблизубий тигр. Скелети таких тигрів знаходять серед конгломератів у печерах. Але звір, якого ми бачили на власні очі, набагато дужчий і схожий швидше на плазуна. Я особисто схильний думати, що це був алозавр. «Або мегалозавр», – додав Саммерлі. «Можливо». Коротко кажучи, будь-який з великих хижих динозаврів. Серед них трапляються найхимерніші чудовиська, які будь-коли оскверняли нашу земну кулю або слугували прикрасою музеїв. Челенджер зареготав над власним дотипом. Маючи доволі примітивне почуття гумору, він радів кожному своєму жарту, навіть недоречному. «Чим менше галасуватимемо, тим краще», – різко осадив його лорд Джон. «Хто зна, хто тут швендіє неподалік? Якщо ця істота вирішить повернутися сюди поснідати і наткнеться на нас, тоді буде не до сміху. До речі, а що це за пляма?» На лускатій, тьмяно-чорній шкурі ігуанодона, трохи вище плеча, ясно виступала темна наліпка – кожа кольором на асфальт. Ніхто з нас не міг визначити цю пляму, хоча Саммерлі згадав, що два дні тому бачив точно ж на одному з молодих ігуанодонів. Челенджер сидів бундючно та зберігав багатозначне мовчання, висловлюючи усім своїм виглядом. «А я знаю, та не скажу». Лорду Джону не залишалося нічого іншого, як звернутися із тим же запитанням безпосередньо до нього. «Якщо ваша милість дозволить мені розтулити рота, то я буду щасливий висловити свою думку», – іронічно почав Челенджер. «Мені вперше в житті доводиться вислуховувати такі нотації». Навіть не підозрював, що без вашого дозволу не можна навіть посміятися цнотливому жарту. І лише після того, як лорд Джон вибачився перед нашим ображеним приятелем, той зволів змінити гнів на милість. Коли ж його обурення вляглося остаточно, вчений видерся на стовбур впалого дерева і звернувся до нас із довгою і, як завжди, надзвичайно вручистою тирадою. Будь цім то перед ним була не наша маленька група з трьох осіб, а багатотисячна аудиторія, яка чекає від професора неймовірних повідомлень. «Що стосується вище згаданої плями, – почав Челенджер, то я схильний приєднатися до думки, – Мого приятеля та колеги, професора Самерлі, котрий стверджує, що це асфальт. Країна мейпла Вайта, явно вулканічного походження. Асфальт же, як відомо, належить до глибинних утворень і без сумніву є тут у рідкому стані. Отже, він міг опинитися на шкурі ігуанодонів. Втім, зараз. Перед нами стоїть інше питання, набагато важливіше. Яким чином тут можуть існувати м'ясоїдні хижаки, один з яких навідав цю щелену і залишив у ній такі страшні сліди? Ми знаємо, що за своїми розмірами плато не більше засереднє гравство в нашій Англії. У цьому замкнутому з усіх боків просторі Продовж багатьох століть Живуть певні види, що давно зникли з лиця землі Здавалося б, для мене це не підлягає сумніву Що м'ясоїдні тварини, безперешкодно розмножуючись Мали б давно знищити надані їм природою запаси їжі І через це... Або вимерти з голоду, або перейти з м'яса на якийсь інший корм. Як бачимо, ні того ні іншого не сталося. Отже, залишається припустити, що обмеження числа цих лютих хижаків без чого немислима рівновага в природі, досягається тут якимись іншими способами. Які ці способи і як вони застосовуються? Ось одна із багатьох цікавих проблем, які чекають свого вирішення. Дозволю висловити надію, що нам іще випаде нагода спостерігати м'ясоїдних динозаврів із ближчої дистанції. А я дозволю собі висловити надію, що такої нагоди нам не випаде, втрутився я. У відповідь на це професор звів брови, немов шкільний учитель, почувши недоречне зауваження пустотливого учня. «Можливо, професор Самерлі зволить висловити свої міркування з цього приводу», – запропонував він. І вони обоє здійнялися до гірських висот науки, у розрідженій атмосфері яких тільки й можна було дискутувати на такі теми, як зв'язок між боротьбою за існування та зниженням народжуваності при неухильному зменшенні кормів. Того ранку ми вирушили на схід від струмка, щоб не виходити знову до болота із птеродактилями, і позначили невелику частину плато на мапі. З цього боку під у хащах був такий густий, що нам доводилось буквально продиратися крізь нього. Досі я розповідав лише про жахи країни Мейпла Уайта, але це несправедливо щодо неї, бо того ранку ми волочилися серед чудових квітів, головним чином двох відтінків – білого та жовтого. За словами Челленджера та Саммерлі, Первісна гама цими двома барвами й обмежується. У багатьох місцях уся земля була вкрита квітами, і наші ноги по щиколотки тонули в цьому чудовому м'якому килимі, який розповсюджував навколо такі сильні та солодкі пахощі, що від цього паморочилося в голові. Всюди дищали бджоли, зовсім такі ж, як і у нашій Англії, Гілки дерев низько згиналися під вагою плодів, частково нам відомих, а частково зовсім незнайомих. Ми вибирали скуштовані птахами і, не боячись отруїтися, додавали приємного розмаїття в своє меню. У цій частині джунглів всюди бігли стежки, прокладені дикими звірами, а болотисті низини були поцятковані безлічю слідів. Серед них траплялися й сліди ігуанодонів. На одній із лісових прогалин пасся невеликий табун цих велетнів, і лорд Джон розглядів у бінокль, що у них також є асфальтові плями на тілі, хоча й не в тих місцях, що у розтерзаного ігуанодона. Як пояснити це дивне явище, ніхто із нас не знав. Дорогою нам іноді траплялися дрібні тварини, Дикобрази, лускатий мурахоїд, рябий кабан із довгими закрученими догори іклами. Якось у просвіті між деревами ми побачили вдалині зелений схил пагорба, яким швидко пробігав якийсь великий звір мишачої масті. Він промайнув так стрімко, що ми не встигли його розглядіти. Але якщо це був олень, як стверджував лорд Джон то розмірами він не поступався тим гігантським лосям, скелети яких досі знаходять в болотах моєї рідної Ірландії. Після загадкових відвідин ми зі страхом поверталися до свого табору. Однак більше нічого лихого не сталося. Того вечора у нас спалахнула гаряча суперечка про плани на майбутнє. Викладу її детально, бо вона... Плинула на наш подальший трип життя і допомогла нам за кілька днів ознайомитися з країною Мейпла-Уайта набагато краще, ніж це можна було б зробити за довгі тижні. Дебати відкрив Самерлі. Він ще зранку був чимось невдоволений. І коли лорд Джон згадав про плани на завтрашній день, професор не витримав і скипів. І сьогодні, і завтра... «І навіть після завтра нам треба шукати вихід з цієї пастки!» – буркнув він. «Ви все ламаєте собі голову, якби пробратися всередину країни. А мені здається, міркувати треба лише про те, як вибратися звідси!» «Я просто дивуюся, сер, що людина науки може впасти настільки низько!» – загудів Челленджер, погладжуючи свою пишну бороду. Ви потрапили в країну, повну таких спокус для допитливого натураліста, рівних яким немає і не було з того часу, як стоїть світ, а закликаєте покинути цей заповідник. Пропонуєте обмежитись лише поверхневим знайомством із ним і з його мешканцями. Дивуюся вам, професоре Саммерлі. Не забувайте, будь ласка. Сердито відрубав той, що в Лондоні на мене чекає велика група студентів, котрі залишені на піклування мого вельми безглуздого асистента. У мене дещо інше становище, аніж у вас, професора Челенджер. Бо наскільки я знаю, вам ніхто ніколи не доручав такої відповідальної роботи, як навчання молоді. «Не заперечую», – погодився челенджер. «Навіщо ж завантажувати дрібницями розум, здатний на творчі пошуки вищого гатунку?» «Вважаю це глюзнірством. Ось чому я завжди рішуче відмовляюся від таких пропозицій». «Від яких це?» Із уїдливою усмішкою поцікавився Саммерлі. Але тут Лорд Джон поквапився змінити тему розмови на іншу. «Маю вам сказати, – почав він, – що вважаю справжньою ганьбою повертатися до Лондона, не ознайомившись як слід із цією країною. А мені забракне духу переступити поріг редакції і з'явитись на очі нашому старому МакАрдлу, – вставив я». Він мені не пробачить, якщо я знехтую таким матеріалом. Але мені здається, що ці суперечки недоречні, адже ми, при всьому бажанні, не можемо спуститися вниз. Примітивний здоровий глуст, якою смірою відшкодовує нашому юному приятелю вадерозумового розвитку, заявив Челленджер. Нам певна річ. Немає ніякого діла до його мерзенних професійних інтересів. Але що правда, то правда, ми не можемо спуститися вниз. Отже, нічого даремно витрачати сили на безглузді суперечки. А на мою думку, все, що ви задумали, також є безглуздою втратою сил. пробурчав Самерлі, не виймаючи люльки з рота. Дозвольте вам нагадати, що ми приїхали сюди з цілком певною метою, поставленою перед нами науковими зборами Лондонського зоологічного інституту. Ця мета – перевірити ствердження професора Челленджера, змушений визнати, що ми вже цілком можемо підтвердити їхню правильність. Отже, наша місія скінчилася. Що ж до детального вивчення плато – та його мешканців, то таке величезне завдання буде до снаги лише великій, спеціально спорядженій експедиції. Якщо ми візьмемося за це самі, то хто ж довезе до Англії здобуту нами інформацію, яка слугуватиме цінним внеском в науку? Професор Челленджер винайшов спосіб піднятися на це неприступне на вигляд плато. Попрохаємо ж його... І ще раз вдатися до притаманної йому винахідливості та повернути нас у той світ, з якого ми прибули. Аргументи Саммерлі здалися мені напрочуд розумними. Навіть Челленджер задумався, збагнувши, що йому не вдасться осоромити своїх ворогів, якщо підтвердження його рації не дійде до тих, хто в ній сумнівався». «Проблема спуску з плато здається нерозв'язною хіба на перший погляд», – зауважив він. «Але не сумніваюся, що людський інтелект знайде вихід із цього становища». «Шановний колега, мабуть, має рацію, Нам не варто затягувати своє перебування в країні Мейплавайта. Час подумати і про те... «Як повернутися додому?» «Однак я рішуче відмовляюся покинути плато доти, доки ми не обстежимо його і не складемо хоч якісь мапи!» Професор Самерлі нетерпляче пирхнув. «У нас пішло вже цілих два дні на розвідку!» – мовив він. «І це майже нічого не дало!» Ми, як і раніше, не маємо жодного уявлення про топографію плато. З'ясувалось лише одне. Країна мейпла вкрита густими лісами. Але ж на докладніше обстеження знадобляться місяці. Інша річ, якщо б тут була якась височина. Однак плато має ухил до центру. Отже, скільки б ми не просувалися вглиб, його загальний вигляд все одно перед нами не відкриється. І тут на мене найшло натхнення. Я випадково зупинився поглядом на величезному вузловатому дереві Гінго, що простягає над нами свої могутні гілки. Судячи з його потужного стовбуру, воно мало бути вищим за інші дерева. Якщо плато... Справді підіймається по краях, то чому б цьому гігантові не стати для нас спостережною вишкою для огляду всієї країни Майплавайта. Я ще в хлоп'ячі роки славився своїм умінням лазити по деревах, мої супутники краще за мене деруться по скелях, але тут їм мене не наздогнати, тільки поставити ногу. «На нижню гілку, а все інше – дрібниці, доберуся й до вершини». Мою ідею сприйняли захоплено. «Наш юний приятель здатний проробляти акробатичні викрутаси, немислимі для людей із масивнішою і водночас більш представницькою статурою», заявив Челленджер, його щоки – напнулися двома рум'яними яблучками. «Я таке рішення тільки вітаю!» «Юначе, та ви просто геній!» – вигукнув лорд Джон, ляснувши мене по спині. «Не розумію, як це нам раніше? Не спало на гадку?» «До заходу сонця залишилась якась година, але ви ще встигнете накидати план місцевості, хоча б приблизний!» «Лізьте туди прямо із нотатником. Зараз ми поставимо під дерево три ящики один на один, і я вже якось вас підсаджу». Лорд Джон піднявся на ящики і став обережно допомагати мені. Але тут у справу втрутився Челленджер. Він підбіг до нас і буквально підкинув мене до гори одним рухом своєї потужної руки. Я вхопився за грубу гілку, і перебираючи ногами по стовбуру, спочатку підтягнувся, а потім став на гіляку коліньми. Три нижні гілки слугували мені справжніми сходинками. Інші, тонші, також полегшили підйом. І я так шпарко піднявся ними до гори, що незабаром земля зовсім зникла з моїх очей. Час від часу траплялися затримки, один раз Довелося навіть підійматися поліанні футів у десять завдовжки. Але загалом усе йшло добре. І мені вже здавалося, що густий бас-челленджера скоро зовсім перестане долинати сюди. Дерево було гігантське. Я вдивлявся в зелене листя над своєю головою і не помічав, щоб воно починало хоч трохи рідшати. Незабаром на моєму шляху зустрілася гілка, на який сидів щільний зелений клубок, імовірно, якась паразитична рослина. Я витягнув шию, намагаючись зазирнути за нього, і був настільки вражений тим, що несподівано постало перед моїми очима, що мало не впав з дерева. На мене дивилося чиєсь обличчя. Якісь два фути відокремлювали нас – один від одного. Істота, якій воно належало, ховалася за зеленим клубком і висунула з-за нього голову одночасно зі мною. Обличчя було людське. У будь-якому разі більш людське, ніж у якоїсь мавпи. Довге, білясте, все в прищах. Приплюснутий ніс, масивна нижня щелепа, на підборіді та вилицях жорстка щетина – як якісь бакенбарди. Чудовисько скривило пащеку і загарчало, ніби проклинаючи зайду. І я побачив гострі, загнуті донизу псячі ікла. люті очі під навислими бровами кинули на мене погляд сповнений ненависті та загрози і миттєво змертвіли від безмежного страху. Чудовисько Каменем скотилося вниз, пролунав гучний тріск поламаних гілок. Руде, волохате, як у свині тіло, на секунду промайнуло перед моїми очима і зникло у вирі розкиданого листя. У чому справа? почувся знизу голос лорда Рокстона. Що трапилось? Ви бачили? гукнув я, весь тремтячи від хвилювання та міцно тримаючись обома руками за гілку. «Ми чули якийсь шум! Подумали, що ви оступилися! А в чому ж річ?» Раптова поява цієї дивної людино-мавпи так схвилювала мене, що я вже хотів було спуститися з дерева і розповісти про те, що сталося моїм супутникам. Але до вершечку залишалося зовсім небагато – і мені було соромно повертатися вниз, не виконавши взятого на себе зобов'язання. Тому я зробив довгу зупинку, відхекався і поліз далі. Якось моя нога ступила на гнилу гілку, і я втримався лише на руках. Але загалом підйом був неважкий. Мало-помалу листя стало річати. В обличчя Мені війнуло вітерцем, а це означало, що гінго уже піднялося над сусідніми деревами, але я ліс усе вище і вище, твердо вирішивши не дивитися в боки доти, доки не дістануся самої вершини. Нарешті гілки стали гнутися під моєю вагою. Тоді я вибрав надійну рогачку, сів у ній зручніше і поглянув униз на дивну панораму цієї таємничої країни, в яку нас привела доля. Сонце вже спустилося до самої лінії виднокраю, але вечір був такий ясний і тихий, що плато, яке розкинулося піді мною, виднілося від краю до краю. Це був овал у тридцять миль завдовжки, а завширшки в двадцять і мав форму неглибокої вирви, поза як його поверхня просувалася під ухил до центру, де виднілось доволі велике озеро, миль десять у діаметрі. По берегах цього прекрасного озера ріс густий очерет. Крізь зелену воду подекуди проступали жовті піщані мілини, які відливали золотом у м'яких, в сонячних променях на мілинах виднілося безліч якихось чорних предметів. Для алігаторів вони були занадто великі, а для човнів занадто довгі. Я розгледів у бінокль, що це живі істоти, але які так і не здогадався. Збоку плато, де стояв наш табір, лісисті схили порізані подекуди прогалинами тяглися миль на шість у напрямку до центрального озера. Майже біля своїх ніг я розрізнив ущелину і гуанодонів, а далі серед рідких дерев виднівся прохід до болота птеродактилів, але з іншого боку озера вигляд плато різко змінювався. Там підіймались такі самі червоні базальтові скелі, які ми бачили знизу, з долини. Ця гряда була футів 200 завишки, і біля її підніжжя ріс ліс. У нижній частині червонуватих скель трохи вище за землю я розглядів у бінокль ряд темних отворів, що слугували вочевидь входами до печер. Біля входу в одну із них щось біліло, але що саме. Мені так і не вдалося розгледіти, Я покинув свою роботу лише після заходу сонця, коли вже нічого не було видно, і спустився до товаришів, котрі з нетерпінням чекали мене під деревом. Ось коли я став справжнім героєм. Цей задум належав мені, і я особисто його реалізував. Ось вона, мапа, яка збереже нам Місяць часу, і позбавить необхідності блукати наосліп невідомою країною. Всі радісно тиснули мені руку, але перш ніж показати мапу товаришам, треба було розповісти їм і про мою зустріч із людиною мавпою «Вона була там весь час», – заявив я. «Звідки ви це знаєте?» – спитав лорд Джон. «Мене не полишало відчуття, що за нами стежать чиї злі очі. Пригадуєте, професора Челленджер, я казав вам про це!» «Справді, я щось таке чув! Наш юний приятель має ту вразливість, яка характерна для представників кельської раси!» «Теорія телепатії!» Почав було Саммерлі, набиваючи люльку. «Це надто складна проблема, щоб її обговорювати зараз!» Рішуче зупинив його челенджер. «Скажіть краще, ось що!» Звернувся він до мене із величним виглядом. Немов єпископ, котрий іспитує учня недільної школи. «Ви не помітили, чи може ця істота притиснути великий палець до долоні?» От ту чого не помітив, того не помітив. А хвіст у нього є? Ні. Задні кінцівки хапальні? Цілком ймовірно. Інакше він не зміг би так швидко стрибати з гілки на гілку. Якщо пам'ять мені не зраджує, в Південній Америці налічується до 36 видів мав. «Професоре Саммерлі, прошу вас утриматись від зауважень. Але подібних серед них немає. Тепер не підлягає сумніву, що тут вони є. Але це якийсь інший різновид, а не ті волохаті горилоподібні мавпи, які зустрічаються лише в Африці і на Сході». «У мене мало не зірвалося з язика» що родичів цих горилоподібних я бачив і в Кенсингтоні. Для тутешнього різновиду характерні наявність рослинності на обличчі і білий колір шкіри. Останній пояснюється тим, що ці мавпи живуть на деревах серед густого листя. Перед нами постало питання – до кого ж більше наближається тутешній різновид? До мавпи чи до людини? В останньому випадку вона, мабуть, є тим, що зветься в просторіччі, відсутньою ланкою. Наш обов'язок – негайно приступити до вирішення цієї проблеми. «Заперечую!» – різко обірвав його Самерлі. «Тепер?» Коли у нас є мапа, а це ми зобов'язані кмітливості та енергійному способу дій пана Мелоуна, наш єдиний обов'язок ужити всіх заходів, аби негайно ж вибратись здоровими та неушкодженими із цього жахливого місця. Досягнені цивілізації не дають вам спати, простогнав челенджер. Атож, сер. І найбільшим досягненням цивілізації вважаю чорнило, сер. Ми маємо відзвітувати в усьому, що бачили тут, а подальшими дослідженнями нехай займаються інші. Ви ж самі з цим погодились до того, як пан Мелоун показав нам свою мапу. Гаразд, здався Челленджер. Мені також одразу полегшає коли буду остаточно впевнений, що результати експедиції дійдуть до відома наших друзів. Але поки що поняття не маю, як нам звідси вибратися. Втім, Джорджу Едварду Челленджеру іще не доводилось стикатися із завданнями, які були б не під силу його винахідливому інтелекту. І він... Обіцяю вам завтра ж зайнятися цим питанням у притул. Суперечка між ними скінчилася. Того ж вечора при світлі багаття і єдиної свічечки ми професійніше скопіювали із моїх начерків першу мапу загубленого світу. Деталі, позначені мною із вершини дерева, були розміщені у відповідних місцях. Олівець Челленджера затримався над великою білою плямою, що зображувала озеро. Як же нам його назвати? задумався він. Чому б вам не скористатися нагодою увічнити своє ім'я? зі звичною угідливістю кинув Самерлі. Я впевнений, сер, що у потомства знайдуться вагоміші підстави запам'ятати Челленджера, і ці підстави будуть спочивати на його особистих заслугах. Суворо відповів професор. Кожен невіглас може надати своє ім'я якійсь річці або гірському шпилі. Мені такі монументи не потрібні. Самерлі криво всміхнувся, готуючись до нового випаду. Але лорд Джон поспішив перервати сперечальників. «Милий хлопче, охрестити озеро маєте ви», – сказав він. «Ви першим його побачили. І якщо вам запрагнеться проставити на мапі озеро Мелоуна, перечити вам ніхто не буде». «Звісно, звісно. Нехай наш юний приятель назве озеро», – підтримав його челенджер. «У такому разі», – сказав я, – і сам відчув, що червонію. Нехай воно називається озером Гледіс. «А вам не здається, що центральне дасть чіткіше уявлення про його розташування?» – поцікавився Саммерлі. «Ні, нехай буде озеро Гледіс». Челенджер кинув на мене співчутливий погляд і з жартівливим докором похитав головою. «Эх, молодость, молодость», — сказал Вин. «Ну що ж, Гледис так Гледис».